Hama ikastolatik lehen mailara, iriburuko ikastolako eun auzak, ongi jantzirik eramaten dituzte burasuek joan den astetik, joan azamora ikastolako zuzendariak ezan digun bezala. Mezua pasara atzidugu, beraz bai, jantziak bat bestearen gainetik metatzen ditugu, eta, eta geletan, ara, nik adibidez bazut Mantapolak bat, lepoko bat, poncho bat, eta ikasleak ere asidira batzu, manta batzuek hartzen, edo jantzik beroagoak. Arotxajarekin gainera, aurrak eta helduak egokitu behar izan dira egoera behiari. Goizetan, nire gelara iristen aizelarik, termometroak hamala ugradu markatzen du. Ego egunean zehar, diendea ibiltzen delarik, eraikinean, termometroa doi-doi gotzen da hama um. sei inguru baina ez askoz gehiago. Eta ikaselentzatere ez da beti goso Mikelek sei urtetarek diditu. Ezugu gehiobero gairerik eta atzo sartu gira pizinatik eta baginuen irebustiak sartu gira geran eta hotza egiten zuen hainitz. Egun batez eman dut miti sartta, bitrikota eta palto batz. Egun soan, ordu luzetan jarridik egoteak ez ditu aferak egesten handiagoen zaterez. Hotze giten du eta ben berda adiantzi uh, ongi. Mantabat hartu dut, baditut uh, pul uh, biloak eta la. Xantiltzen dut hotza uh, pikat pilaz. Uh... Ba zaila da uh, idaztea, nire eskuak hotzak direlako eta... Energiaren presioaren heenda aintzinean ainttzan hiri buruko ikastolaren erabakia ejadkala izan da, beina elkartasun keinuak agertzen ari dira pixkanaka, eta burasoak katerbideak lantzen ari dira.